Halljunk szó, uraim! Ha ilyen jó fehér bor mindenfele járna, Mindegyik bolondból híres tudós válna, ősszel még én tapostam őt a nagykádba, De ha így folytatom, ma őlök engem ágyba.